seset. Jangan hantar pada SD di dalam ah. Kecuali sahabat baik. Okey, itu okeylah. Okey. Kita berada dalam satu kapal. Jadi tidak ada ayah saya tak peduli. Itu urusan kamu. Sebab kita berada dalam satu kapal. Kalau orang lain yang buat kita tak peduli, bukan dia saja yang terkelam tapi kita pun sama akan terkelam. Yang Allah selamatkan siapa? Yang betul-betul mencegah kemungkaran ataupun yang menyeru kepada yang ma'ruf. Okey, tetapi bila orang-orang yang berakal daripada mereka mengambil tindakan terhadap orang-orang yang bodoh tersebut, bererti mereka telah menjaga perahu berikut orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi orang yang menegur ni adalah orang yang berakal. Orang yang buat kemungkinan tak berakal. Dan orang yang tak buat tapi tak ceguh pun oh, sama-sama tak berakal. Kenapa? Dia nak biarkan diri dia tenggelam, lemas. Itulah orang yang ber tak berakal. Nampak kapal tu nak tenggelam, dia tengok je. Berakal ke tak? Tak kan? Okay. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan beberapa sifat orang-orang beriman yang menjadi kebalikan kebalikkan apa maksud? berlawanan. Ha cuba tengok ya. Allah telah menyebut beberapa sifat orang-orang yang beriman yang menjadi berlawanan daripada beberapa sifat orang munafik. Allah menyebutkan bahawa sifat yang pertama adalah amar makruf dan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillah minasy syaithanir rajim. Ada dengar baik-baik ya. Wal-mu'minuna Wal-mu'minat Coba tajmah wal Orang-orang tajma. beriman lelaki Wal-mu'minat Kalau Tuhan sebut berasingan Maknanya tanggungjawab sama je Lelaki perhuban tanggungjawab sama Apa dia? Ba'dohum Sebahagian mereka Awliya'u Ha? Bermimpin Ataupun yang saling tolong menolong Ba'dib Kepada Ba'dib Bahagian lain Itu sifat orang beriman Apa dia? Tolong menolong Perkara yang baik Kemudian Tuhan sebut Sifat pertama Orang beriman Laki dan perempuan Apa dia? Ya muruna bil ma'ruf Mereka Sentiasa menyuruh Benda yang ma'ruf Sifat pertama Sentiasa Dari mana kita tahu? Sentiasa Ya muruna fa'al baik amaraq baik amaraq menunjuk sentiasa satu yang kedua wayan hauna anil munkar sifat kedua orang beriman lelaki dan wanita ialah sentiasa mencegah kemungkaran sifat yang ketiga wayuqimu as-salat dan mereka mendirikan solat tu sebut yang mana yang pertama solat uluga sudah dulu menunjukkan apa menunjukkan apa? Ah, mana lebih penting solat dengan suruh yang maruf dan cegah yang mungkar? Suruh yang maruf dan cegah yang mungkar lebih penting daripada solat. Sebab itulah ada orang solat masuk neraka. Sebab apa? Sebab tak menyuruh yang maruf dan mencegah kemungkaran. Tapi kalau ada orang yang suruh yang maruf dan mencegah kemungkaran dia tak solat, kau oh, masuk neraka. Tak? Okay. Sebab solat solat adalah alat wasilah apa tujuan solat apa tujuan solat akhirnya apa dia innas salata tanha anil fasa'i wal munkar solat bagi tujuan tujuan solat supaya akhirnya selepas solat kamu menjadi enjin untuk menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran tapi kalau kamu solat je tengok kemungkaran buat dan kau je maka solat kamu tak sampai tujuan ya okey Kemudian tuan kata apa? Lepas uh, mendirikan solat waytu nas zakat. Mereka menggaluakan zakat. Kemudian wayati Allah wa Rasuluh. Kemudian mereka taat kepada Allah dan Rasul. Tengok. Tuan sebut taat kepada Allah dan Rasul yang ke berapa ni? Yang tu berapa? Ainilah tedbor, jangan baca aje. Wayati Allah wa rasulahu ulaika mad jaiz mufasir ha. berapa harakah? 4 atau 5 kalau kurang dosa tapi dia tengok muka dia bantik tau je lagi besar dosa ha? lagi besar dosa tengok cuba tengok susunan sifat orang beriman lelaki dan wanita saling tulung menulung sifat pertama beda suruh yang makruk yang kedua cegang yang muka yang ketiga beriman dan dia dicela yang keempat keluarkan zakat yang kelima baru tuan kata apa itulah orang yang benar-benar taat kepada Allah dan rasul boleh mana kalau dia memang pergi ke masjid setiap lima waktu ada kat masjid ha? setiap tahun pergi haji tapi tengok kuburan buat tak tahu je anak dia buka orang pun tak rasa apa-apa dah dia taat kepada Allah dan Rasul ke tak? Tak. Tak ak. Okey. Ha? Tak taatlah tu, tak taatlah tu. Eh Bani Israil, Bani Israil semalam, ha? Dia taat terhadap ta perintah Allah supaya sembelih lembu, taat tak? Taat. Ta pada zahirnya, tapi tuan kutuk dia, tuan cela hati mereka telah keras sebab apa? Sebab dia taat ikut selera dia. Bila dia sembah? Sedar hati dia puas. Ah. Kenapa dia pergi solat? Sebab sesuai dengan dia. Yang kemukaran dia luar tu, itu bukan urusan dia. Makna dia taat kepada Allah ikut selera dia, bukan ikut kehendak Allah. Ha. Ah ni satu benda yang besar ah. Boleh mengusakkan iman kita Boleh membatalkan segala Ibadat kita Yang saya sebut hadis Nabi Qas Orang datang ke hari akhirat Bawa amalah yang Salih yang banyak Yang besar Tapi akhirnya Tuhan jadikan sia-sia Seperti debu Sebab apa? Apabila tengok benda muka Dia buat je Ataupun dia tengok muka Dia buat dan tahu je Maka semua ibadat dia Jadi debu Dah? Bukan kecil lah Bukan kecil Ok perhatikan lah Urayan lah Perhatikanlah bagaimana Allah Azza wa Jalla mendahulukan amar makruf nahi mungkar sebelum menegakkan solat dan menunaikan zakat padahal kedua-duanya adalah rukun Islam. Rukun Islam apa dah? Solat, zakat, amar makruf nahi mungkar tak ada dalam rukun Islam, tapi kenapa Tuhan sebut dahulu? Sedangkan tidak ada dalam rukun Islam. Itu menunjukkan apa? Ha. Okey. Rukun Islam lima akan mengucap dua kalimah syahadat, solat, puasa, haji, zakat. Yang menyuruh makruf dan mencegah kemungkaran termasuk dalam yang mana ni? Rukun yang mana? Ha? Masuk rukun yang mana? Hang kalau orang tanya nak jawab apa? Ha? Ah, pandai. Belajar kat mana dulu? Ke Azhar ke? Ha? termasuk dalam mengucap dua kalimah syahadat asyadu al-la ilaha illallah kalau dah aku mengaku tidak ada Tuhan melekan Allah apa maksud dia? iaitu semua perintah Allah adalah wajib aku ikut itu maksud la ilaha illallah semua apa aturan Allah wajib aku ikut aku mesti tunjukkan nafsu aku ikut apa yang Allah kehadapi itulah maksud mengucap dua kalimah syahadat Allah suruh tak benda yang ma'ruf? suruh Allah suruh tak kita cegah yang mungkar, Allah suruh. Kalau kita mengucap dua kalimat syadaq, maka itu adalah antara tuntutan dia. Kaf. Kemudian yang kedua, masuk dalam ruku yang ruku solat yang kedua. Apa tujuan solat? Untuk untuk mencegah kemungkaran. Okey. Okey, ayat tadi surah apa tu? Surah Taubat. Ayat 71. Tuhan sebut apa sifat-sifat orang beriman? Laki-laki dan perempuan. Apa sifat pertama? Sorang yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan dalam surah Taubah juga ayat 67. Tuhan sebut kebalik. Siapa ada Quran cuba buka. Surah Taubah ayat 67. 7 Cuba. Ayat tadi 71, ini 67. Cuba. Cuba. Okey. Ayat tadi bermula dengan apa? Al-mukminuna wal-mukminat. Ayat ni bermula dengan al-munafiquna wal-munafiqat. Orang-orang munafik lelaki dan munafik perempuan. Ba'duhum min ba'd. Sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain saling tolong-menolong. Apa sifat orang-orang munafik lelaki dan wanita? Tengok. Ya'muruuna bil munkar. Mereka suruh juga tapi suruh benda yang mungkar. Dan wayanhawna 'anil ma'ruf. Dan mereka melarang perkara yang ma'ruf. Tengok Tuhan sebut sifat apa tu? Sifat munafik. Munafik ni solat tak? Orang munafik solat tak tak? Solat. Dia solat Jumaat ah ke solat seorang? Mana tahu. Anda pandai cukup ke orang? Ah, orang munafik di zaman Nabi solat Jumaat ah di masjid. Abdullah bin Ubaid solat Jumaat ah di masjid. Sehingga Nabi kata solat yang paling berat bagi orang munafik ialah hanya subuh dan isyak. Mana solat lain dia selalu pergi masjid? Itu munafik. Solat tapi sifat dia apa dia? Suruh yang mungkar dan larang yang makruf. Subhanallah. Kenapa munafik? Kamu berpura-pura tadi pergi solat kononnya sembah Allah. Sekarang kamu lawan Allah. Itulah munafik. Kan? Okey, berlaku tak dalam masyarakat kita? Maaf saya cakap ah, maaf. Benda ni terlalu banyak berlaku. Contohlah mak bapak beli pakaian yang membuka aurat kepada anak. Kemudian dia suruh anak pakai. Dia suruh mak dok suruh mungkar. Dia suruh mak dok suruh mungkar. Berlaku tak? Tuan kata siap siapa ni? Rafiq. Dia beli pakaian skirt kan contohlah. Mungkar tak? Kemudian dia kata nak ambil mak beli baju ni pakai. Pergi kedai. Kan pergi a uh, kampus universiti penatu muka dia suruh itulah sifat kemunafik. Belaku tak? Masya-Allah banyaknya. Banyak. Dia beli seluar anak dia, dia beli seluar ketat. Maaf saya cakap bang, fahamlah. Boleh tak maafkan saya? Pakai seluar ketat, mungkar kemakruf. Bungkar sebab nampak betul badan Dia menutup aurak Bukan tutup kepala saja tak Jangan sampai nampak betul badan Kalau dah nampak betul badan Maka dia bungkar okay? Mak ni beli seluar okay, Pakai seluar ni seluar lama dah burukkan Longgar pula tu Ini ok sikit kan Nak pergi asrama pakai seluar ni Mak suruh mak ruhkan mak suruh bungkar Ya Allah Bila mak beli tu Baru lepas salat tu Dijayakan Ha Nampak tak? Berlaku ke tak? Kenapa kita tak sedar? Kenapa kita tak sedar? Ha, sebab Nabi dah ramahkan. Ada satu ketika benda muka dia jadi makruf. Benda muka dia jadi makruf. Bahkan lebih teruk Nabi kata apa? Umat aku akan menyuruh benda yang mungkar. Sebab dia rasa benda makruf. Makruf tak pakai seluar. Pada Zahri makruf lah. Pada Zahri makruf lah. Tapi benda mungkar takut takut ah saya sebut ni sebab terlalu banyak berlaku kadang-kadang di UK masjid pun ah tengok kepada bapak tu ya Allah pasal dah ahli syurga hati tiba-tiba tengok anak tu ya Allah ya bapak dayus bapak dayus kan dulu beli pula kesian ini masalah masalah besar kita pada masalah besar umat Islam. Ha, apa dia? Dia faham Islam ialah solat. Dia faham Islam bila Ramadan ialah puasa. Dia faham Islam apabila ada duit keluarkan zakat. Dia faham Islam ialah apabila ada duit pergi haji. Ha. Awak nak buka aurat itu bukan rasa saya. Saya dah buat rukun Islam yang lima. Cuba huraikan kalimah syahadan. Asyhadu allahi la ilaha illallah. Amaka ah, dah cuba suruh yang makruf segah yang muka adalah perintah Allah. Ya. Nah. Jadi kenapa bertukar? Tak? Takut-takut apa? Takut amalan kita sia-sia. Ah, -sia. uh, tahu tak doa Nabi Ibrahim? Kau doa Nabi Ibrahim. Apa dia? Ha? Apa dia? Ah, uh, baca je salah satu kalau macam tu. doa Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Ha? Dia yang baca orang tak dapat nama. Ha? ha? Okey, itu salah satu ah, salah satu. Ah uh, Doa Nabi Ibrahim apa dia? Makna yang pertama. Sejak belajar ni banyak dia hafaz doa daripada Quran. Apabila Nabi Ibrahim berdoa uh, membina Kaabah. Wa iz dalam surah Baqarah, wa iz yarfau Ibrahim al qawa'ida min al bait wa Isma'il. Ketika mana Nabi Ibrahim membina asas-asas Kaabah bersama anaknya Isma'il. Lepas je Nabi Ibrahim membina Kaabah, Nabi Ibrahim terus berdoa. Apa dia? Rabbana wa taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Apa maksud? Wahai Tuhan, terimalah daripada kami amal kami apakah amal salih Nabi Ibrahim apa dia apa dia dia bina Kaabah subhanallah dia bukan bina rumah dia dia bina rumah Allah benda tu pasti amal salih kemudian seorang Nabi ikhlas kata dah ikhlas lah amal pun dah salih tapi dia masih takut amal dia dia tak diterima oleh Allah lantas dia berdoa Rabbana taqabbal minna ya Allah terimalah ibadat kami tadi apa dia membina Kaabah kalau orang seperti Ibrahim Dah buat bengal ka'bah Dah seorang Nabi pun masih takut Amalah dia tak diterima Bagaimana kita tak takut Kita dah solat Tapi dalam keadaan solat pun Kita masih buat kemungkaran Masih membiarkan kemungkaran Dan kita tak rasa takut Siapa kita? Okay, lebih baik daripada Nabi Ibrahim Dan doa Nabi Ibrahim yang satu lagi pun Rabbi ja'alni muqimas salat Wahai Tuhan jadikan aku orang yang mendirikan solat dan wamin surriyati dan juga jadilah suri aku orang yang mendirikan solat solat apa solat yang dapat mencegah kemungkaran lepas tu dia doa apa rabbana wa taqabbal du'a ya allah walaupun aku dah mendirikan solat anak cucu aku dah mendirikan solat tapi belum tentu engkau terima maka terimalah amalkan itulah doa nabi Ibrahim, kan Makna walaupun dia seorang nabi dia sentiasa risau amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cuba tengok ayat tadi, sifat munafik tadi. Apa dan sifat munafik laki dan perempuan? Ya'muruuna bil munkar, dia menyuruh benda yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf dan mencegah yang makruf wayaqbiduna aidihim dan mereka apa dah yakbidu mereka pegang tangan mereka maksud apa yakbid apa bila nak sedekah kelipat tangan dia masuk poket okay, dekat itu orang terukup kenapa dia orang nak minta sedekah dia pun buat macam tu sembah itu sifat apa tu sifat munafik sifat munafik Nasullah berkata lupa kepada Allah, fasyahum lalu Allah lupa kepada mereka. Ada tak musibah yang lebih besar daripada Allah lupa kepada kita? Ada tak? Kalau Allah lupa pada kita, kita akan di biarkan hidup dalam kesesatan. Innal munafiqin sesungguhnya orang-orang munafik adalah humul fasiqun adalah orang-orang fasik. Hilas. Hilas. Apa tak dalam masyarakat kita orang yang tidur berdamah muka apa tak berlaku tak berlaku itulah sifat-sifat munafik walaupun dia kaki masjid tapi kalau suruh benda yang makruf dia adalah bersifat munafik Okey ha Orang yang fasik ni fasiknya ada dualah satu fasik akbar fasik Baru hanya depa benayang mensyirikkan Allah terkeluar daripada agama. Yang kedua, orang yang fasik ialah orang yang melakukan dosa besar. Orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang dah ke pak-pak itu adalah orang yang fasik. Dan orang yang buat dosa berterusan buka aurat setiap hari, orang fasik. Mengumpat sekali seminggu tapi 10 tahun, ah itu fasik. Saya buka selalu ustaz sekali seminggu je tapi berterusan fasiklah tu. Ha. Bila tak fasik, bila pencen dah gitu. Okey, okay, cuba baca sambung buku. "Jaga Allah berarti Azza wa Jalla telah mengagungkan keutamaan umat ini di atas umat-umat terdahulu dengan amal makruf nahi munkar." Kita dah baca ayat ni. Allah melebihkan umat ini apa sebab? Sebab ciri-ciri dia menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajipan ini berarti ia telah melepaskan keutamaan tersebut daripada dirinya. Qatadah rahimahullah berkata, telah sampai kepada kami bahawa pada musim haji saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunaikan ibadat haji pada tahun tersebut. Dia melihat ada ketenangan di tengah-tengah kaum muslimin. Ah, Umar, apa kau lah buat haji dia tengok orang-orang haji terkenal je. Baik je. Maka Umar pun baca ayat ini yang kita pernah bincang minggu lepas ke. Ayat 11 surah At-Rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sebab apa umat yang terbaik? Bukan kerana solat yang pertama tak. Bukan kerana puasa yang pertama tak. Yang pertama sebab kamu selalu menyuruh perkara yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar dan barulah tuan sebut beriman kepada Allah. Mana iman kamu sempurna setelah suruh yang makruf dan cegah kemungkaran. Kemudian beliau berkata, siapa dia beliau ni? Siapa dia? Umar. Barang siapa setelah Umar tengok jemaah semua tenang a kepada Umar baca ayat ini, kepada Umar berkata, barang siapa yang merasa senang bila menjadi bahagian daripada Umar ini, Siapa yang nak menjadi umat terbaik maka hendaklah ia menunaikan syarat awam yang tertera dalam ayat ini. Apa dia? Selalulah suruh yang makruf dan cegah kemungkaran. Kalau nak jadi umat terbaik. Kalau tak kamu sama seperti umat yang lain bahkan lebih kurang sama dengan Bani Israil. Bila anda melihat kita kalau musim buat demo bantah Israel Yahudi dah. Betul tak? Bukan main Waikot barang dia, betul tak? Tapi tengok muka, depan mata kita buat tak tahu dia Apa beza kita dengan dia? Ha? Dua kali lima ke lima kali dua? Badi Israel dia tak anak oleh Allah sebab tak mencegahkan ha. Jadi sebelum kita marah pada dia, marah pada diri kita sendiri Sebab ada ciri-ciri tersebut dalam diri kita Ok Ok Bila anda melihat seseorang terjerumus ke dalam maksiat, maka bersegeralah untuk menasiatinya dengan sopan. Bukan sebarangan. Hei, itu arak tu. Tengok aku tak solat. Eh hey, pergi solat tu. Haram, braf, braf. Ha. Nah. Salah. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwah dengan cara hikmah. Tengok. Ah. Uh, nabi jaga nabi berdakwah. Apabila ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Izinkan aku berzina. Berzina tu mungkar kah? Tapi beradat sikit dia minta izin. Orang Melayu tak minta izin kah? Ya. Tengok cara Nabi nak cegah ni. Tengok Nabi cara Nabi cegah. Nabi kata apa? Bagaimana kalau orang berzina dengan isteri kamu? Macam mana perasaan kamu? Orang tu kata, eh mana boleh? Aku tak nak tahu. Maka begitu juga orang tak suka kamu bersinar dengan isteri. Kemudian Nabi tanya, bagaimana kalau orang bersinar dengan mak kamu? Mana boleh? Itu ibu aku. Maka begitu juga orang tak suka kamu bersinar dengan mak dia. Bagaimana pula kalau orang bersinar dengan anak perempuan kamu? Lagi saya tak setuju. Saya lahirkan dia, saya besarkan dia, tiba-tiba orang nak rusakkan. No way. Ya maka begitu juga orang tak suka ah kamu pesing dah dengar dia akhir sekali dia yakin tak jadi pesing kan tapi ada ada orang beritahu dia dia nak ambil ribalah kita kata pak eh haram tak tahu ke lelaki haram masuk neraka ah itu ceritanya tak itu cara kita kan ha? kalau anak kita curi barat orang kita kata apa? cara kita mencegah kamu dah cakap nampak orang tanpa bukan kitalah orang lain kan? sepatutnya kita guna cara Nabi tadi apa dah? adik eh, kalau orang curi barat adik adik suka tak? tu telefon Nabi harga lima ratu kan tiba-tiba orang curi adik suka tak? kita suka kah maka begitu juga cuba bayangkan perasaan adik letak pada diri orang tu orang tu pun tak suka adik pun tak suka makan bila-bila jangan curilah eh? barang yang adik curi pulak kan dia bila terima tak paling-paling kurang dia dengar juga kah tapi kalau kita tengking dia ada satu ketika sahabat orang badui ya eh? orang badui dia masuk masjid Nabi dia kencing mungkar ke tak muka. Kita kalau tengok orang kencing tepi jalan kita kata apa? Hoi. Nabi apa cara Nabi? Ah, subhanallah. Orang Badui kencing, sahabat marah. Nabi tegur yang mana? Sebab apa? Sebab buat mungkar. Sebab buat mungkar lebih besar daripada orang Badui kencing. Kenapa? Sebab cara sahabat menegur boleh memudaratkan yang lebih besar lagi. Dapat tak? Sebab tu Nabi tegur mudarak yang lebih besar. Apa dia? Cara sahabat menegur. Tak betul. Itu adalah munkar. Nak sahabat tegur, sahabat marak. Apa mudarak dia? <coughs> mudarak lebih besar daripada kencing dalam masjid. Apa dia? Pertama, orang badui tengok. Inilah akhlak orang Islam. Aku nak kencing pun dia kacau. Aku tak mencuri pun. Nah. Yang kedua? Yang kedua? Apa dia? Apabila masa dia kencing, kita jukah dia apa jadi <SILENCIO> mukarak lebih besar kan kemudian yang ketiga boleh membawa penyakit kan dia terketuk, betul tak maka Nabi cegas apa, Nabi cegas sahabat dengan, biarkan dia biarkan dia, kemudian dah habis kencing, Nabi suruh apa, suruh sahabat ambil air sederhana subhanallah, akhlak akhirnya orang badui tersebut mengucat dua kalimah syahadat, nampak tak Ah uh, 2 minggu lepas ah uh, bukan 2 minggu lepas minggu lepas saya dengar rekod aktiv Islam agamaku ada budak Cina siapa ada dengar ada dengar siapa dengar petang petang Khamis tak dengar tapi dengar apa ah uh, rasinya nama tashab nama Islam tu budak Cina dengar siapa ada dengar okey dia kata punca dia masuk Islam. Dia ada seorang kawan Melayu. Kawan Melayu ni perempuan, tutup aurat lekap dan dia suka pergi rumah kawan dia ni. Sebab apa? Apabila dia pergi rumah kawan, dia, dia rasa tenang aje. Bercakap pun mesra. Tak ada tengking, tak ada angkat suara. "Woi, turun." Tak ada. Ha? Cakap panggil anak pun dengan mesra dan panggil sekali pun datang, tenang aje. Dia masuk rumah tu rasa tenang aje. Ha nah, itu titik permulaan dia masuk Islam. Apa dia? sekarang Islam. Godad dia mula membaca buku agama. Kemudian mulut dia selalu sebut apa dah? Astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar walaupun dia tak faham. Ini terbiasa. Satu hari kereta dia tengah jalan mati, tiba-tiba datang lori trailer yang besar. Laju betul-betul menghala kepada keretanya. Dia pun masa tu terkeluar perkataan Allahu akbar. Masa tu dia belum Islam. Dia pun start dan terus hidup terus dia jalan. Kalau enjin kereta tak hidup, dia akan mati. Lepas kereta jalan, dia pun pergi tepi jalan, dia pun menangis. Dia kata, "Pak, kalaulah aku delaga trailer tadi, kalau aku mati, aku akan masuk neraka." Bagaimana nasib aku? Maknanya Allah selamatkan aku, Allah selamatkan. Akhirnya, dia cepat-cepat cari aku ni ustaz dan mengucap doa kalimah syahadah. Nampak tak? biasa sebut dan titik tolak dia pada akhlak orang Islam. Apabila dia mula masuk Islam dia akan faham. Sebab dia faham. Dia masuk Islam dalam keadaan dia faham. Islam ialah menutup aurat. Sebab tu cukup mudah untuk dia menutup aurat. Kenapa? Sebelum masuk dia dah faham dah. Dia kenal Allah, dia kenal Islam. Jadi cukup mudah. Yang susah nak tutup aurat tu sebab apa? Dia tak faham. Dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya. Jadi setelah itu dia pak kat untuk kepada tutup aurat tapi yang masalah pada dia, orang Melayu kawan dia yang tak faham ni tentang aurat perli pula eh kenapa awak pakai tudung ni eh, kan panas bukalah siapa cakap tu orang Islam lagi pula kamu bukan Islam betul ke Islam celok batu dah kata dia bagi nasihat kalau siapa yang nama sek Islam jangan tengok pada orang Islam bacalah tengoklah al-Quran Kemudian dia beritahu, setelah dia masuk Islam dia baca Quran kan. Dia baca Quran setiap malam. Dia kata ya Allah seronoknya. Semua masalah dia ada jawapan di dalam Quran. Makna apa tu? Dia faham tak baca Quran? Tapi orang kita apabila ada masalah, sebelum ada masalah, dia baca Quran. Lepas ada masalah, dia tinggalkan Quran dah. Kenapa tak baca Quran seminggu? Tahu serabutlah ustaz. Yang Cina tu jumpa dina saya masalah semuanya dalam alquran sebab tu dia semakin minat kepada Islam semua masalah dia diselesaikan oleh alquran betul lah yang tuan kata wa nazziluna min alquran ma huwa shifaun alquran adalah penyembuh kepada segala penyakit manusia zahidan betul bila bila kita baca dan kita faham ha itu lah pengajaran ha nampak tak itulah kesan kalau kita berlaku kemungkaran kita tak cegah kesan dia bukan setakat kemungkaran atas makin merebak tapi akhirnya menjadi penghalang orang lain masuk Islam betul tak sebab apa kemungkaran Oke, okay, macam cuba tengok ayat ni. Ah uh, bila anda melihat seseorang terjerumus ke dalam maksiat, maka bersegeralah untuk menasiatinya dengan sopan. Jadikanlah hal itu sebagai perangai anda. Apa maksudnya? Jadilah suka menyeroyok makruh ma dan mencegah kemungkaran habit anda semua. Satu kebiasaan sebab itu adalah kewajipan dan itulah berat tanda kita sayang kepada saudara kita. Kalau kita tahu dia buat dosa kita biarkan, kita sayang tak? Tak sayang agar anda beruntung dengan mendapat pahala yang besar dan ganjaran yang tinggi di syurga janganlah rasa malu menghalang anda daripada hal tersebut kerana boleh jadi ia akan mendebak ah boleh jadi orang yang buat mungkar akan berhujah kepada kita pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla sambil mengatakan sesungguhnya dia akan berkata di hadapan Allah si fulan telah melihat aku berbuat maksiat tapi ia tidak mencegahku sehingga adapun ikut tercela bersamanya ah kita akan dipersoalkan dengan orang mengumpatlah kawan kita memang suka mengumpat kita pun tak mengumpat tapi duduk sekali tak tegur kawan kita kalau masuk neraka dia akan tarik kita sekali ni kawan aku ni dia pergi kelas ustaz main tetap membung tapi sepatah pun dia tak cakap pada aku kau oh, menyesal pula pergi kelas kau tak pergi kelas baik kalau kita dah tahu tak buat dosa kan, dah tahu tak buat dosa kalau buat, tak suruh dosa juga buat, tak suruh dosa dan mana yang lebih besar, kita tak buat, kita tahu tak buat kan, berdosa kan satu lagi, kita buat dan kita tak suruh mana lebih besar dosa Dua-dua sama besar. Dosa lebih besar ialah kita suruh tapi kita tak tak buat. Dosa yang paling besar ialah kita suruh tapi kita tak buat. Jadi semuanya tak tahu berdosa. Tahu tak buat berdosa. Buat tak suruh dosa. Suruh tak buat dosa besar. Ya ke? Jadi Ha? Jadi nak duduk kat mana ni? Ha? Kalau tahu tak buat al-maghdubi alai, dimurkai oleh Allah. Kalau tak tahu, tak datang kelah langsung, wala baling, sesat. Satu je yang selamat. Apa dia? Siratal mustaqim. Apa dia? Belajar, tahu, buat dan suruh. Itu je yang selamat. Itu je yang selamat. Tengok nabi, dia antara halangan besar kita antara halangan besar kita untuk menegur menasihati apa dia apa halangan paling besar bukan tak ada kemungkaran setiap hari kita tengok tapi penghalang besar untuk kita menegur menyampaikan apa dia apa dia apa dia Nampak tak adik-adik adik-adik kita buat muka, kadang-kadang pakaian kadang-kadang mengumpatkan, kadang-kadang solat lambatkan. Nampak tak anak-anak kita, nampak tak suami kita, nampak tak pak cik-pak cik kita. Nampak tak kawan, nampak setiap hari. Tapi penghalang besar untuk keluar daripada mulut, apa tu? Ah, mindset kita pada. Tak ah. Mindset kita pada takut orang kata. Ah. Nanti orang kata apa? kerana orang kecil hati itulah penghalang besar. Jadi seolah kita hidup kerana orang. Tapi kalau kita letak Allah yang pertama, apa yang aku wajib sampaikan? Apa yang Allah wajibkan ke atasku? Maka kita akan ketepikan apa orang kata. Bila? Bila kita letak Allah yang pertama. Aku takut pada dosa, aku takut pada azab Allah, maka apa orang kata jadi kecil je. Betul tak? Ha. Tengok nabi apabila dengar berita orang budak Yahudi, budak Yahudi sakit dan nazak nak mati. Bungkar tak? Orang Yahudi tak percaya, bungkar tak? Nabi tangguh tak? Tak. Nabi terus segera pergi ke rumah orang Yahudi. Di mana ni? Nabi berdakwah di rumah orang kafir, dalam rumah orang kafir depan bapak yang kafir lalu Nabi suruh dia mengucap dua kalimat syahadat mudah ni tengok bapak ada. dah tak jadi, takut pada bapak Nabi suruh sekali lagi mengucaplah dua kalimat syahadat dia pun tengok bapak dah akhirnya bapak dia kata apa? Ati Abel Qasim ikutlah cakap Rasulullah Abel Qasim gelaran kepada Rasulullah tengok subhanallah bapak dia suruh apa? dia mengucap tapi bapak dia itu perangai Yahudi tu Orang Yahudi apa dah? Dia suruh orang buat baik. Termasuklah anak dia. Tapi dia sendiri tak berkhidmat. Tapi tak apalah. Yang penting apa dah? Rasulullah berdakwah tak? Mencegah tak kemukaran? Mencegah di mana ni? Di rumah orang kafir. Di hadapan bapak dia. Akhirnya budak tu mengucap dan lepas mengucap meninggal. Nabi kata, Alhamdulillah al-lazih anqazahu minal-nar. Bersyukur pada Allah yang telah selamatkan budak ni daripada neraka. Itulah bijak Nabi akib petansi amalah nasrah maka rumah daripada neraka sebab itulah sepanjang 23 tahun nabi berdakwah daripada seorang tu yang beriman iaitu rasulullah 23 tahun lebih 100,000 yang beriman hasil usaha ya'duna ila alkhayr wa ya'muru nabil makruf wa yanhauna anil munkar 100,000 lebih selama 23 tahun okey umur kita berapa tahun dah umur kita berapa tahun Berapa tu? 40 Cakap betul Katalah 45 45 kan? Nabi tadi 23 tahun sahaja Nabi dapat islamkan 100 ribu lebih Kita umur 45 dah Berapa orang, Berapa orang yang kita dapat islamkan? Berapa orang yang kita dapat tunjuk nasihat yang jahat Akhirnya jadi baik dan berubah Berapa orang? Selama 45 tahun ni kadang-kadang. Sebab apa? Islam kita ialah rukun Islam. Islam Nabi ialah khalifah fil ardi, mengajak-mengajak menyuruh mencegah. Solat rukun Islam tu sebenarnya alat dia. Matlamatnya ialah supaya mengajak manusia semuanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok. Kita bukan nak pergi rumah orang kafir, betul tak? Bukan nak berdakwah depan bapa orang kafir. Kawan kita di sebelah ada 5 tahun Orang kafir Sepatah pun tak keluar Betul tak? Betul tak? Itulah kelemahan kita Kita akui lah semua Kadang-kadang bukan orang kafir Jiran kita Orang Melayu Orang Melayu kan Kadang-kadang Sepupu kita pun Sepatah pun tak keluar Sebab apa? Sebab kita rasa Bukan tanggungjawab kita Ha? Hati Hati apa tu? Ada tikraslah, ada tikras. Boleh? Boleh tak? Ha? Dia kecil hati. Dia, apa bila kita tegur, dia kecil hati ada dua sebab. Pertama sebab dia memang tak nak dengar. Degil. Yang kedua, bahasa yang kita guna atau cara kita guna tu ada hikmah, kan? Itu dia kecil hati. Dia bukan kecil hati dengan apa yang kita cakap tapi bahasa ke cara. Kadang-kadang orang tengah serabutan, orang tengah lapar. Kita tengok dekat solat. Eh, pergi solat tu. Bagilah dah makan dulu, kan? Ha. Keadaan tak sesuai. Ha? Satu, yang kedua, kadang-kadang kita cak fikir nak jaga hati orang, nak jaga silaturahim, betul tak? Saya nak tanya, kita solat bermula dengan apa? Solat bermula dengan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Sebut Allahu akbar. Apa makna membesarkan Allah? Apa makna membesarkan Allah? Kalau kita sebut Allahu akbar, maksudnya Kita sentiasa tunduk kepada perintah Allah Apa setuju Allah perintah, kita ikut Itu maknanya membesarkan Allah, betul tak? Kemudian, salat berakhir dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa maksud itu? Apa simbol ini? Apabila kita bermula dengan membesarkan Allah Ikut segala perintah Allah Maka akhirnya kita akan membawa kebaikan kepada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang akan selamat bila kita tak menyakiti hati orang, tangan kita tak menyakiti hati orang dan orang akan rasa tenang apabila berada dengan kita. Bila tu? Bila kita dalam hidup kita sentiasa membesarkan Allah. Jadi jangan guna hujah menjaga silaturahim kalau kita tak membesarkan Allah. Ha? Bila hubungan silaturahim akan terjaga bila kita sentiasa membesarkan Allah. Tengok ke muka orang kita teguh sebab apa? Kerana Allah. Maka insya-Allah orang akan dapat Assalamualaikum. Baik kan? Ya tu Umat tengok tadi. Umat tengok jemaah haji semua kena aja kan? Dan Uma walaupun dia ketua negara, dia tidur di mana? Uma Al-Khattab, dia ketua negara, dia tidur di mana? Bapa pokok. Kenapa dia tidur bawah pokok? Hah? Sedangkan dia ketua negara, kenapa dia tidur bawah pokok? Hah? Sebab dia rasa aman. Semua tempat aman. Kenapa? Sebab semuanya pemimpin, rakyat semua membesarkan Allah. Semuanya mengikut perintah Allah. Maka datalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya aman. Di masjid aman, di bawah pokok aman, buat haji pun aman. Semuanya aman. Betul tak? Tapi sekarang mulut je Allah rafal. Dari segi perintah Allah, dia tak ikut. Maka dapat tak Assalam? Tak akan dapat. Kan? Tak dapat dapat. Sebab itulah yang wanita salat malam banyak kan? wasa banyak tapi tak membawa assalam kepada orang. Nabi kata apa? Ali nuraka. Sebab menyakiti hati orang itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Okey. Okey, cuba tengok ah boleh buku ni bagi salah satu cara untuk berdakwah. Bahawasanya ya. Saya pernah melihat seorang pemuda yang sentiasa membawa botol minyak wangi ukuran kecil di sakunya yang ia gunakan untuk mencegah kemungkaran dan menasihati orang lain. Dia nak cegah kemungkaran tapi cara bawa minyak wangi. Macam mana ni? Bila ia melihat seseorang melakukan hal-hal yang terlarang, maka ia akan menghapirinya dan mengucapkan salam bagi salah beliau kepadanya. Sambil tersenyum lalu ia mengeluarkan botol minyak wangi tersebut dengan mengoleskannya menyapu pada orang yang buat mungkar tu. Setelah itu dia mula memberikan nasihat agak lebih pembekas dalam dirinya. Kan? Tak ada siapa buat macam itulah. Kita kalau nak tegur tu ke direktur, kamu ni tahu saja nak buat-buat bodoh, ya. Jadi bila-bila terin, -bila ataupun coklat ke, kan? Ha? Coklat ke, apa-apa hadiahkan, ini hadiah dari saya. Oh, susah susah susah dah. Coba kita rasa bukan kewajipan kita. Kewajipan siapa? Ustaz. Benar. Ustaz ah. Cuba tellah letih ustaz dah cukup masa. Semua nak suruh ustaz tinggahkan yang lain tengok eh, oh dia. Ha? Okey, Habisa. Ha? Ah uh, yang akhir tu baca sendirilah. Dan tak sempat Ada benda saya nak ulah kat kita sebab agak datanglah. Yang 27 cara nak tinggikan darjat di syurga, jangan cabut uban. Jangan cabut uban. Subhanallah. Siapa ada uban jangan cabut. Siapa yang tak ada jangan buat ada-ada ah. -ada, ini suka orang tua ke ah? Suka dia cabut ubannya. Sebab apa gatal. Siapa yang suka cabut cici. Tucu kan. Ah ni tucu tak Tak ada perasaan. Sebab apa? Sebab patut nenek dia tu dapat darjat tinggi di syurga sebab ubat dicabut ketika jatuh baliklah. Ah, bila-bila kalau atuk kita ke mak kita sedang cabut ubat, jangan mencabut. Itu bukan terhadap pada anak, itu sayang pada mak. Tapi kena beritahu lah hadis tu. Ah. Nabi cakap, kalau orang tu berubat di dalam Islam, maka ubannya akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Jadi kalau mak puan ubah ni cabut Gelaklah mak dia Adik aku nak nanti Mak nak gelap ke cerah? <San> ok, kita sambung lah Kita sambung Ada soalan tak? Apa dia? Dia ubah je Nama hitam lah Tentang-tentang Cabut ubat je Yang lain tu kalau ada penyakit cabut lah Ubat ni pun kalau ada penyakit cabut lah Jangan biar je ha? Tapi terhentas bola sakit ha? Kalau ada penyakit Ngomong dorakan cabut lah ha? Ok ha? Inal Tak payah inal lah Tak payah ha? Apulah ah, nak jadi benda Israel tu no. Nabi kata jangan cabut Inah tak payah Sebab Nabi tak suruh inah kan Nabi kata jangan cabut Ok Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ja'alni Muqimassalati Wa min zuriyati Rabbana Wa taqabbal doa Rabbana gufir lih wali walidayya walil mu'minina yawma yaqoomu al-hisab subhanaka allahumma wa alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu warahmatullahi wabarakatuh siapa yang ada nak quran ada satunya 국민因